O dia 26 de abril na História, 1500, o Frei Henrique de Coimbra realiza a primeira missa no Brasil. 1932, nasceu o humorista Mário Tupinambá, intérprete do personagem Bertoldo Brecha, da Escolinha do Professor Raimundo. 1965, a TV Globo foi fundada oficialmente no Rio de Janeiro inaugurando suas transmissões com o programa infantil UNI do UNIT. Hoje em dia, ela é considerada a segunda maior rede de televisão comercial do mundo, atrás apenas da ABC dos Estados Unidos. Ao todo, o grupo possui 122 emissoras próprias e afiliadas, alcançando 98,56% do território brasileiro. 1973 o Brasil e o Paraguai assinam um acordo sobre o projeto hidrelétrico de Itaipu, na fronteira entre os dois países. 1986, o pior acidente nuclear da história ocorreu em Chernobyl, uma usina próxima a Kiev, na Ucrânia. Os danos totais desse desastre ainda não foram totalmente calculados. Mas especialistas acreditam que milhares de pessoas morreram e em torno de 70 mil sofreram um envenenamento grave. Além disso, uma enorme área não poderá ser habitada por 150 anos. O raio de quase 29 km em torno de Chernobyl era a residência de quase 150 mil pessoas que tiveram de ser permanentemente realocadas. 1989. A comediante Lucid Ball, da série de TV I Love Lucy, morreu aos 78 anos de problemas cardíacos. 1991. Príncipe Charles chega ao Brasil e abre em Belém, ao lado do presidente Color um seminário sobre ecologia e desenvolvimento. 2006. O líder religioso da Dalai Lama deu início à terceira visita ao Brasil. Anteriormente, ele havia visitado o país em 1992 e em 1999. Em sua estada no país, ele falou em São Paulo para um público de 6 mil pessoas sobre o poder da compaixão. Dalai Lama também fez uma celebração interreligiosa em parceria com a Arquidiocese de São Paulo, na Praça da Sé. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia!